Bon dia, Marc Pasqual, de nou aquí amb nosaltres, en aquesta secció de Vida Autònoma. I sí. Doncs avui parlarem, entre d'altres coses, us anunciàvem la setmana passada, Què cal tenir en compte aquells que vulguem tenir gallines a casa. Sí, concretament farem cria de gallines. Cria de gallines, que és més, més una mica, suposo que més complexa. Què hem de saber d'aquests animals i dels seus períodes de cria? Quins coneixements o quina informació hem de tenir Som-hi, primer ehm, bueno, aquesta sessió penso, com sempre és i, bo, ideal per a qualsevol persona vulgui aprendre, descobrir, etc però penso que especialment per tres tipus de persones que són, qui ehm, no té una gallina i vol començar de zero o comprar uns pollets sí, jo un mateix, vol... que m'ho vull plantejar, per exemple sí, perquè no bé, tinc res podem comprar unes gallines adultes o podem comprar uns pollets que sempre és més maco, és més edu educatiu i pedàgic pels nens i bueno és una altra manera de començar, també perquè es trobi per necessitat, a vegades les gallines, per instint, comencen a, a covar els ous, i tot i que en un principi pot ser un problema, perquè dius, ostres, no, no em pondrà ous, bueno, és una oportunitat també, si volem aprofitar-la així, és també la sessió que parlarem de la cria de, de gallines, i també doncs, qui vulgui aprofitar, qui té gallines i vol també produir-se les propers gallines per renovar les que té o per menjar carn o, bueno. o simplement fins i tot allò per uh, exacte, doncs per, per uh, home, anava a dir per vendre -les. potser no, no? Ja, no seria el cas és, no? ja es, pues, ja, si anem ja, a vendre si anem a fer diners ja és tot un tema ja seria legal, una altra cosa molt diferent uh -huh. que tampoc no hi entenc no seria el cas quan eh? ben legal. Uh -huh. quan et fiques en vendre i a més hi ha control de la sanitat, és tot molt més feixuc mal bé i aquí sí que amb una sessió de 10-15 minuts no, no, en no en tindríem prou. Doncs per quin comencem? Per quin comencem? Comencem, bueno, és això. Eh, les gallines, com ja vam parlar l'any passat de galliners i tal, eh, ponen uns, entre 5 i 6 ous per setmana. El cicle de l'ou, de, de formar l'ou, diguéssim, des de l'ou volt fins l'ou sencer. A partir de quin moment les gallines comencen a pondre... O sigui, a partir de quant de temps jo compro pollets, quan em començaran a donar ous? Depèn molt de la raça però estaríem parlant de les 15-20 setmanes, Molt bé, una cosa així. Aleshores, em, quan ja són adultes i suport, se'n va pondre ous, un ou, un ou cada dia, dos dies, per són unes 25 hores de la gestió de l'ou, i em, aquests ous, quan els vulguem covar, és a dir, que ens surtin d'aquí, ens surtin més d'allines, eh? primer falta un gall, ara sí, òbviament, que només cal tenir blusió amb les gallines. El sol ja pot 30 o 100 vegades estar amb les gallines per dia. Vull dir, un gall, tu li deixes 5 o 6 gallines i ja fa la feina. Molt bé. Aleshores, podem incubar-los de manera artificial i amb màquines per incubar els ous que eh, controlen la humitat de la temperatura perquè és un procés molt delicat. I hem de ser conscients que si ens volem ficar ens hem de ficar i ha de ser un lloc on vivim, on visquem. No, pot ser una, no és com un galliner que tu montis i que pots estar-hi vigilant o visitar un cop per setmana sinó que és una tasca diària. diària o sigui, és un lloc que tu has de poder visitar eh, o poder anar cada dia sí, no, este, no, és no cal cosa, que sigui al no lloc on vius però de ser que tu puguis anar-hi un cop per dia haurem d'anar-hi segur Molt bé. aleshores, eh, a partir d'aquí podem fer la incubació pot ser natural o artificial artificial hi ha aquestes màquines que controlen unitat, temperatura, etc i l'únic que hem de fer és el volteig dels ous Els ous, el, un problema en la incubació que hi ha és que hem de vigilar que el pollet de dins no s'enganxi a les parets de l'ou aleshores el que es fa és girar l'ou 180 graus és a dir, es fica al revés uh -huh. Lo ideal són cada una dues hores però això en, en el procés artificial diguéssim, no ho fa ningú i no és necessari amb què ho fem una vegada al dia bé. i et dic, no ha de ser, doncs fem cada 6 hores si tu tens a prop de casa i un dia ho fas només al matí un dia al matí i al vespre, està perfecte no la, idea. És la idea, si més no, és que com a mínim un cop al dia s'ha de fer. Sí. A partir d'aquí ja, el que diu, si són dos, doncs són dos, perquè tens oportunitat perquè hi vas, perquè en aquell moment, perfecte. Però si no, obligatòriament, ja has d'anar un cop al dia. Exacte. I aquest procés, són l'ou tarda des de que al pont la gallina ja està fecundat, fins que eclosiona uns 21-24 dies. Molt bé. Si diuen un número, són 21 dies. Però no, sempre es pot allargar. Sempre es pot allargar es pot una, això, una mica 21 més. 21 eh? i 24 mm. Si volem fer-ho de manera natural i no tenim... Vale, si volem fer-ho de manera natural és deixar les gallines i quan alguna li vingui l'instint de covar ja covarà. Si ho volem provocar ja ha unes gallines que es diuen gallinetes que és una gallina més petita i el... perquè s'utilitzen bàsicament és que entra gallina i perdiu i el que passa és que tenen l'instint de covar molt desenvolupat. Per tant, és una gallina si veu un ou s'hi fica a sobre. Mal. I aquestes s'utilitzen perquè tu en tens una galliner i li fiques 6 o 7 aus a sota fins a vuit i ella encara no siguin seus els, els cova que sí que tu tens si tens un gallina i tens una d'aquestes un dia agafes uns dos secundats i li fiques en un foradet i ella els covarà i ella es n'hi de manera natural i ella doncs, estarà fent el procés fins que sortin els pollets ah molt bé Sí, és, una, és, una no, de, és una opció no? la resta queden més, més lliures per dir-ho així i n'hi ha, ha, ha una que saps que està precisament allò pendent de tot el procés aquí no l'hauríem de girar ni res perquè no, ella sola això, ho les potes i mantenen la humitat i la temperatura segons el seu instint natural que és el millor de tots Perfecte. i per això si volem seguir processos naturals sempre és més millor. Adequat. No, anava, anava a dir de fet, no, en un moment en què no hi ha intervenció humana i que per tant ells fan el seu procés de, na, natural, bé que ho deuen fer. Sí, dir, molt bé. Important en tot aquest procés, el gall fora. Un cop comencem amb la procés de cria, el gall és molt territorial, té les seves gallines que són com su rebaño, les té molt identificades, és molt jeràrquic el galliner. I els pollets que apareguin nous, tot i ser cries seves, pot no reconèixer-les i veuràs com tu no ets del meu grup i se'ls pot carregar. Si un cop una gallina comença a cubar, el gall l'apartem o apartem la gallina amb els ous. Molt bé. Si un, altre, un altre detallet és, la gallina que estigui cubant li, li surt tot l'instint maternal, per tant, amb prou feina s'aixecarà per anar veure aigua o per menjar. No ens espantem, no està malalta, però sí que li de posar aigua i menjar a prop. Clar, a l'abast, no? Que pugui perquè ella s'atxeguera molt poc, potser un cop al dia, quan mm -hmm. molta set o gana que tingui, si ho té fa millor. Perfecte, posem-li fàcil. Vale. aleshores, ara suposem ja que aquesta part era si volíem del nostre propi galliner, però si no en tenim, comencem des del moment que tenim pollets. Si tenim pollets, comprem pollets o ens sorten pollets del nostre galliner, hem, hem de montar una incubadora per pollets. Abans parlàvem dels ous, ara és els pollets. Els pollets són un animal molt molt sensible especialment les primeres setmanes, les primeres 5-8 setmanes són... La... Bé, fins les 5-8 setmanes són pollets, després ja són gallinetes i ja poden anar, diguéssim, al camp com una gallina qualsevol. Com ho podem fer? Podem fer-ho comprar una incubadora o ens ho podem fer nosaltres mateixos, ja sigui amb una caixa cartró, una caixa de plàstic o, per exemple, una gàbia d'un conill, un hamster, les típiques que hi ha a les cases o sempre té algú que ens pot deixar... Són un lloc ideal, sigui entenent que és per alguna més ocasional. Si volem anar-ho fent de manera recurrent, sí que haurem de potser fer una inversió o muntar-ho més al sèrio. Molt bé. Preparar alguna... <coughs> alguna ocasió puntual? Si jo tinc diners i un cop l'any vull renovar les més velles o vull augmentar el, el de xonses, per un cop l'any tu pots fer una caixa cartró uh -huh. que no passa res. Sí com sigui, el que hem de vigilar. Que no hi hagi corrent d'aire. Són molt sensibles i són com una esponja de microvis als pollets. Així que quan menys aire, menys Així que això és la caixa, o si fiques la gavida de hàmster, tu li tapes les parets amb, un, amb uns cartrons, o com vulguis, o que estigui en un garatge, o una habitació, i cap problema. Si un cop tenim això, necessita una temperatura, que dèiem abans, que sempre quan busques informació al respecte et parlen de làmpares de calor, són làmpares com la làmpara de sodi, per exemple, extremadament cares. Tornem mateix, valorem l'ús que en fem i la importància que té per nosaltres, diguéssim, i si val la pena inversió. Si no, una lampada normal, una bombeta de 100 watts, uh -huh. ja serveix. Què hem de tenir en compte? Bé, bueno, fiquem un reflector al damunt per focalitzar aquesta energia i eh, el que hem de graduar és la temperatura estigui entre 32 i 38 graus. Molt bé. Val, començarem tant, a 38. termòmetre. Uh -huh. I el que hem de fer és anar baixant 3 graus cada setmana. Aquestes 5-8 setmanes que vam abans, sí. començarem a 38, la setmana següent el ficarem a 35 com m'ho graduem això, la distància? en lloc d'anar a comprar bombetes cada cop menys potents el que anem fent és, si la bombeta està al damunt amb un reflector i penjant d'uns fils doncs aquests fils els escurcem, que quedi més lluny del reflector, eh, de la incubadora i això és, bueno, si un termòmetre de la incubadora ja, no, sí, sí. ja anem comptant una altra manera de saber si els pollets, diguéssim, estan patint molta temperatura o estan molt freds és tu mires la incubadora i ho guardes molt clarament perquè si fa molta calor els tindràs tots arraconats en les cantonades i esbufegant. Dan. Això s'estan fugint de la làmpara. De la làmpara, molt bé. En ben. canvi, mm -hmm. si els tens tots acorrucadets al mig, veuràs que estan com buscant aquesta escalfor. Mm. En funció d'això, ens anem regular nosaltres. Molt bé. El que sí que és, com dèiem abans, com una esponja de microbis, el que és molt important és que la incubadora estigui molt, molt neta. El terra, bueno, és com, ja et dic, com una mascota de les més habituals, és viruta de fusta o, o aquestes serradures. uh mm -hmm que estiguin sempre netes, anem canviant cada dos dies, que no estigui mai humit. Molt bé. O sigui, que, no, que no agafi humitat. No les gallines fons... mm, fan pípica cap al mateix forat i és una barreja molt líquida, i ja que no pot ser és que el terra estigui humit, perquè un cop t'agafi una malaltia ja, ja s'acontagen i ja se'n va tot en orris. En orris, molt bé. I bé, és això, fem les 5-8 setmanes, anem rellant temperatura i després ja podrem passar-les al camp. Tot així, el procés ha de ser una mica deslagunat que estiguin amb un galliner a part però amb contacte visualment amb les altres gallines, amb el gall, perquè es pot ser que haguem fet aquest procés, quan les fiquem amb el gall, el gall digui, noves fora. Així que, bueno, ja et dic, és, el més sensible són aquestes 5-8 setmanes, uh -huh. però ja veurem que creixen a una velocitat espectacular i quan siguin ja gallinetes ja pots fer un galliner a part o anar fent la barreja mica en mica, però ja haurem passat la part més important. Sí que sí, és un moment de començar o, o el que estem fent ja va més en sèrio. Recordar, ho hem comentat, em sembla també fa temps, que hi ha dos tipus principals de gallina. Que aleshores, mm, estem parant aquí ja a nivell de races i de ús mm, més intensiu, però, bueno, com a orientació no està malament, hi ha les gallines de posta i les gallines de carn. Sapiguem el que volem, però hi gallines que són molt... Estan, han evolucionat o les hem fet evolucionar per posta, uh -huh. i si tu vols menjar pollastre tant tan en són les canyolidetes i que fan és pondre molts ous però fer molt poca carn. Exactament, per tant, no et serveixen per la part de dir ara vull, vull menjar carn, no? Sí. No. Que també és una mixta, eh, però només dic, si hi ha una consciència, perquè si jo dic, "Oh, vull gallines que siguin... vull gallines i no fan reproduint-les per tenir carn." I són gallines purament d'aposta, no serà mai, bueno, fi, no tindras mai gallines tindràs, per la carn. Exacte. Molt bé, que això també val, val la pena tenir-ho clar des del principi, quins són els objectius i què és el que es busca. es poden barrejar? Tens de pondre i les acacar, sí, carn? I tant, sí. I tant. Sí, sí, les, les gallines ja dic, són raça, o dir tota la mateixa espècie, i tot es pot barrejar. I també les Sempre i quan el gall ho vulgui, oi? Aquí, el, el problema, el punt delicat en, en aquest nivell, diguéssim, en les gallines és el... Jo vaig començar fa, fa un parell d'anys, vaig ficar dos galls perquè eren molt petits, i de fet m'havien dit que eren gallines, però van resultar ser dos galls, i un dels dos va durar un mes. però l'altre va dir fora, era una lluita constant fins que va haver el macho dominante ah, molt bé, doncs ja ho veieu eh? Vull dir, això és molt important aquest tema de la jerarquia al galliner, tenim un parell de minuts doncs el galliner ja t'ho hem dit, eh? ja tenim tot sí que quina, quina, què més hauríem de preveure o de, de tenir en compte, tu has dit una cosa que és molt concreta i és la de dir en un lloc on hi puguem anar cada dia etc etc. això és molt concret i molt clar evidentment recomanacions, tutorials tot allò que vulgueu saber com informació evidentment allò en aquest programa i a internet i al Mar Pasqual a la vida autònoma etc, etc, que us en farà 5 cèntims potser si la primera vegada va bé anar una mica amb tutela, amb tutoria jo diria que si comencem, això sí comencem pels pollets, no comencem pels ous perquè els ous és això vas molt a cega, si no ho has fet mai està girant els ous, però no saps hi ha el màquines, eh? jo no, els ovoscopis no, màquines, és com una caixa amb una llanterna dins tu, i un forat, tu hi fiques al damunt i veus mm. a través de l'ou mm -hmm. i així, si saps una mica, pots saber si l'ou està fecundat o no si el pollet està desenvolupant-se bé o no però jo ja et dic, si no ho has fet mai, vas molt a cegues jo recomanaria començar amb els pollets que a més, com que sempre fa gràcia, és més fàcil i estàs més per ells, que és el que es mereixen de fet més, més, més predisposat a estar pendent no? No? i un cop ja tens gallinetes ja tens un galliner, o ja això, quan ja dominis les gallines primer s'ha de dominar les gallines un no, no. cop dominem les gallines podem intentar dominar la cria, vale. però penso que començar de, amb tot de cop és estem perillós parlant per les gallines en... i per nosaltres d'una manera molt ràpida. estem parlant d'una cosa molt cara? no, El què? Allò... no si ens ho nosaltres com dèiem la caixa de cartó així no t'ho sé dir què et gastaria zero vull dir la bombeta i ja et dic una bombeta qualsevol de casa et serviria i les caixes em pots trobar a qualsevol lloc o l'octromèstic que et compris o pel carrer <coughs> i en no, una botiga i no, no potser la part més cara de Treasure és el fet de que el de reintroduir amb el teu galliner les has de tenir separades per tant és potser la malla o fer el galliner extra o aquesta separació aquí són els podem deixar més diners però depèn de nosaltres també, jo per exemple que tinc dos galliners, que és per anar fent la rotació de, de, del terra i no sobrecarregar amb els fems i tal, jo ja puc fer-ho perfectament. Ah, no. Dic que en el meu cas, eh, però sí. qualsevol coseta que tinguem és fer un reconet perquè anem fent aquest procés mica en mica i no anem precipitats a barrejar unes gallines amb les altres. Esperem que siguin adultes perquè si no sí que és el pati de l'escola i... Molt bé. I malament. I aquí seria l'única despesa, potser. Perfecte. Doncs, escolteu, vida autònom avui, Marc Pasqual, ens ha explicat què és o com aprendre a fer criar gallines en el programa d'avui, la setmana que ve, Marc. La setmana que ve farem plantes de suport o plantes d'ajuda. Hem parlat de plantes medicinals per nosaltres, sí. una vegada. Anem a parlar-ne pel camp. És a dir, plantes que... No les cultivem per alimentar-los, sinó que potser són, van bé per les plagues o per fer tutor, com per exemple les canyes, o que poden servir perquè associades amb un altre fan no sé què. Una miqueta aquestes plantes que les plantegem d'una manera diferent. les utilitzem igualment a Norte i en Jardí. Perfecte. Doncs les plantes ajuden la setmana que ve aquí, a Vida Autònoma amb Marc Pasqual. Gràcies, Marc. A vosaltres.